Kdy si dávno v chudobnej chalúbke na kraji dediny žil otec so svojimi tromi cérami. Najstaršia Jagna bola výbornou gazdinou. Katuši sa v poli pri robote nik nevyrovnal a Veronka najmladšia krásne spievala i ako tkáčka bola vychýrená po okolí. Široko, ďaleko sa niesla jej piesenka, keď pred domom pri krosnách zaspievala. Poblíž chalúbky, v ktorej sestry bývali, stála studnička. Starí ľudia vravievali, že voda z tej studničky všetky choroby uzdravuje. Ale čo? Keď na z nej nik nemohol. V tej studničo si zazvonilo, zašumelo, zaspievalo, akoby niekto zažalostil na svoj osud, akoby o pomoc prosil a voda ako živá utiekla z vedia. Otec bránil céram chodívať k studni. Museli pôvodu až k pramenu do lesa. Raz sa otec vrátil z pola. Na prahu domu sa zatackal, Kosa mu vypadla z rúk. Céry ho zachytili a na lavičku usadili. Otec si vody pýta. V dome ani kvapky, a cesta k prameniu je ďaleká. V tom najmladšia Veronka pochytí vedierko, ak zázračnej studničke beží. Cesta k nej zarástla už burinou a lopúším. Zelená hamla sa nad ňou rozprestiera. Veronka sa nachýli a čo vidí? Vodu číru ako zrkadlo. V tom vedierko ľahúčko zazvoní o ohladinu. Studňa, studňa, murovaná studňa, daj mi živej vody. Neuvýbaj sa mi, strieborná vodička, chcem tebou napojiť choreho ňanička. Dám ti, milé dievčka. dám ti, ak mi za ňu slúbíš lásku, pravdeň. Ak mi neprisľúbíš, že mi bude žena, utečie ti voda naspäť do pravine. Budem tvojou ženou, len mi vody daj. Nikom to nebral, čo si slúbovala, keď si zo stupničky živý A keď ponad horí vyjde mesiac blerý, samúčička sama pribejem sem vtedy prídem dané slovo dodržím systrička. Tak, napíte sa, ňaňko. Otvára oči, ako by sa prebúdzal. ňaňko. Kde, kde som to? Veronka, dcera moja. ňaňko. Všade bola tma a tma. A teraz sa vyjasnilo. Hoci slúko zašlo. Ach, aká dobrá voda. Daj ešte. Daj. Ďakujem ti, dievča. Čo ti, čo ti je, dcerka? Ozdravili ste, ňaničko. To... Od radosti. A kde je jagna? K vedomkyni po zelinky bežala. Moje dobré dcerky. Vodite dnu, ňaničko. Večeru vám prichystá. Ukonaný som. Já Ja tu ešte zostanem. Počkám jagnu. Jagna, si to ty? Kde sú ňaňo? Doniesla som zelinky Už sú zdraví Verona im doniesla vody zo zázračnej studne Napili sa a zaraz vstali Vraj sa im rozjasnilo pred očami Čo to vravíš? Nabrala vody zo zakliatej studne? Ale, ale veď to nie je možné Kde je Verona? S otcom v izbe Poďme za nimi Veronka. Veronka, kam ideš sama v noci? Prečo nič nevravíš? Púst ma, Jagna. Musí ísť. Pôjdem s tebou. Ak nechceš, aby bolo so mnou zle, nechoď. Čo to vravíš? S tebou má byť zlé. Zostaň doma. Musí to byť, vermi. Ako ti pomôcť, sestra? Čakaj na mňa. A nevychádzaj z domu, kým sa nevrátim. Tak mi pomôžeš. Dobre teda. Budem ťa čakať. Vyšla som voda, strieborná voda. Spomeň, čo si slúbovala, keď si živú vodu brala. Áno, pamätám sa, čo som sľúbila Čo to? Modravý káčer na studni. Poď bližšie, veď si sa mi slúbila za ženu. Dané slovo dodržím. Kto si? Neboj sa ma. Zlá kňažná ma zakliala na káčera. Iba dakedy sa môžem objaviť v ľudskej podobe. Kňažná, a možno ti dá ako pomôcť? Možno, ak sa nájde dievčina, ktorá sa bude chcieť stať mojou ženou. Ženou káčera, ktorá ma bude ľúbiť a zachová moje tajomstvo. Potom raz príde deň, keď spadne kliatba zo mňa. Staním sa tvojou ženou. Nebojíš sa, že ťa ľudia vysmejú? Nebojím. Ako sa voláš? Veron. Veronka. Máš oči jasné, ako voda v potoku. Verím ti. A keď sa znovu staneš človekom, neodídeš odo mňa? Nikdy. A teraz už nemám ani žiaľ, že som zakliatý. Stretol som teba a ty ma vyslobodíš. A ty nelutuješ, že si prišla? Nie, milý si. Veronka, noc je krátka, čo skoro začne svítať a potom sa znova premením na káčera. Keby som ja kľúčik od svítania mala, na celý rok by som svetlo zamykala. Veronka! Jagná! Už je po mne! Jagná! Vary som urobila niečo zlé, sestra. Zahubila si ma. Keby Veronku neboh nikto po tri noci videl, bol by som slobodný. Teraz sa musím nakáčera znovu premeniť a odletieť navždy za Červené more. Ach, čo som to len urobila. A možno ťa ešte oslobodiť, milý. Áno, ale iba vtedy... Ak prejdeš celý svet v železných topánkach a budeš sa podopierať železnou paličkou, cestu ti ukáže slnce, mesiac a vietor. Iba tak sa dostaneš cez Červené more do paláca zlej kniažnej. Ak sa ti to podarí, oslobodíš ma od kliatby. Určite sa dostanem za Červené more. Čakaj ma. Ako pôjdeš sama na takú ďalekú cestu? by som mohla ísť a ja, miesto teba. Sama musí ísť, sestrička. Dám si ukova železné topánky i železnú palicu. A pôjte. Ja viem, ja viem, ja viem, ja viem, ja viem, čo som sľubovala, keď som živú vodu brala. Tvojou ženou byť S tebou v láske žiť Ani vtáčka nepočuť Lez ako nemý Ktože cestu k milému Tu náukáže mi. Zasvieď milý mesiačik, podívaj sa, kde som. Strašne mi je samieť týmto tmavým lesom. Zasvieď milý mesiačik, s tebou nie som sama. A železené to má. Čo sa to blížte medzi kríčkami? To nie je mesiac, ale strieborný domček. Istie v ňom niekto býva, lebo cez okynice prebleskuje svetlo. Zaklopím, a spítám se na cestu. Starenka spí nad krosnami, tkala plátno těnučké jako pavučina a strěborné jako její vlasy. Zadriemala som a robotu ešte nemám hotovú. Synček môj milený, plánu mater máš. Málo svetla ti na túto noc nachystala. Netrápte sa, starenka, ja vám pomôžem. Pekne tkáš, pekne, krajší ako ja stará. si sa vzala, dievčička? Se mani slnko nedosvieti, vietor nedobeje, rybka nedopláva, vtáčik nedoletí. A ty si prišla. Milého si hľadám po svete, starenka. A kde je tvoj milý? Za červeným morom, nakáčera zakliatý. Zlá kňažná ho vo svojom paláci vezní. Zlá kňažná. Ach, dievočka, vrát sa ty radšej domov. Ak sa tá kniažná nahnevá, bude zle. Dobre ju poznám. Milého nevyslobodíš a sama zahynieš. Dobre ti chcem a dobre radím. Nevrátim sa, starenka. Musím svojho milého vyslobodiť, aj keby som mala sama zahynúť. Ak mi dobre chcete, povedzte, ako sa dostanem k mesiacu? K mesiacu? A čo od neho chceš? Je to môj syn. Váš syn? Chcem, aby mi ukázal cestu k slnku. Poproste ho za mňa. Isté pre matku urobí všetko. A keď je tak? Spróbujem. Pekné svetlo si mu utkala. A on ho rád v noci rozostiera po vode i po poli. Tak neho svietia i tú cestičku, ktorá vedie k slnku. Pozri, veľký voz chádza z oblohy, hviezdy blednú, môj syn sa vracia. Chovaj sa, dievočka, tuto, zapec. Ach, keď ťa ja zavolám, vyjdeš. Pýtaj, synku, ako ti nuocka prešla? Oj, 100 000 ohnivých komet, horšej veru ani nepamätám. Taká tma, mračná, sa spustili na samú zem, motal som sa raz sem, raz tam, hľadal som v mračnách škáročky, až sa mi veľký voz vysmieval. Nemohol si sa s hviezdami dohovoriť, že svetlo na mliečnú drahu rozostrieš? A čo si na zemi hľadal? Ale nič. Iba jednu dievčinu v železnych topánkách. Ale nájdem ju. Ani nedosplnú. Synku, synku, dobre ťa ja poznám. Po blúdnych cestách chceš to dievča vodiť. A nemyslíš na to, že tvoje žartíky môžu aj ublížiť. Nemáš rád svoju matku. Neposlúchaš ju. Sto tisíc lietavíc, máma, čo to vravíš? Ja Že ťa nemám rád. Pozri. Pozri, čo som ti doniesol. Ó, oh, hviezdný prach. Aký krásny, striebristý. Naozaj pre mňa? Áno, ozdobíš si ním čepiec. Budeš krásna. Hviezdný prach je strieborný, ako tvoje vlasy. Dobrý si, synak. Len mám mrzí, že sa ľahko dáš nahovoriť na zle, ak zábavu zacítiš. Hmm. Veďže sa už nevaj mama. Mama. No Ale da čo cítim Je tu niekto cudzí Ale Čo tu hľadá Nie je dosť, že som mal zlú noc Ešte mi niekto chce i oddych kaziť Nech sa hneď a zaraz poberie oteľ to A či by si vyhnáť dievčinu, Ktorá pomohla tvojej matke Tebe mama Tak ju uhostím Ako ešte nikoho Pozri len, aké svetlo ti utkala Krajšie ako ja. Krajšie ako ty, neutká nikto. Ale toto je jagavé, ako mliečná cesta. Alebo sa to na ňom rosa trblieta? Aký je to jas? To nie je rosa. To sú slzy dievčiny, ktorej sa stala veľká krivda. Ej, sto tisíca mlovín... Kto sa opovážil krivdiť dievčine, ktorá je milá mojej matke? S tým sa ja porátam. Pomôžeš jej, Synku? Však pomôžeš. Skôr, než vyjde prvá hviezda, odčiním tú krivdu. Zavolaj ju, nech mi všetko rozpovie. Ale pamätaj na to, čo si slúbil. Vidí, dievočka. Tu som, starenka. Dievčina v železných topánkach. Hej, hej, teraz mi už neudeš. Domov sa tak skoro nevrátiš. Ach, také sú tvoje sľuby, syn môj. Veľký žiaľ mi robíš. Ale mama... Mama, po blúdnych cestách ju vodiť nebudem. Ale nech mi zaraz zmizne z oču. Syn môj, zlá kňažná jej ranila srdce. Milého jej na káčera zakliela. Treba konečne potrestať tú naničhodnicu. Ju by si mal raz povodiť po cestách, ani a nie vratu. Mm -hmm. Dobrá rada. Znamenitá myšlienka. Kňažná sa túla po svete, je presvedčená, že si káčer pláva po jazere, vráti sa domov a po ňom nebude ani chýru, ani slichu. Utiekol jej spred nosa ako kométa. <laughs> Hej, Či sa bude zlostiť. <laughs> Pozri, dievčina. Ja ti dám teraz strieborný oriešok, ktorý ťa zavedie k slnku. Bude ti svietiť v tmavej noci. Ďakujem. Ak bude s tebou zle, hoď ten oriešok na zem. Ale zapamätaj si dobre. Oriešok nikomu nedávaj. Iba vtedy ti pomôže. Tak... Spokojná si mama? Múdry si synček, múdry a dobrý. Ďakujem vám, starenka, za starostlivosť a pohostenie. Ale musím sa už poberať na ďalšiu cestu. Dobre sa maj, mesiačik? Dobre sa maj, dievča. Tvoj oriešok ma bude hriať v chladných nociach. Vráca šťastne i s milým dievčina. Ja vie. Ptáčka nepočuť, dnes celkom celkom nemý. Ktože cestu k milému teraz ukáže mi. Bláčik zaclonil slnko Iba jeho zlatistú obrubu vidím Ba nie To nie je slnko To je domček so zlatou strechou Možno v ňom slnko býva Spýtam sa Otvor žemi Otvor dvere malované Nenechaj ma takto darmo Klopkať na ne Večer, starenka. A ty si sa sem ako dostala? Veď sem mesiačik nedosvietí, vietor nedoveje, rybka nedopláva, ani vtáča nedoletí. Mesiačik mi ukázal cestu a slnečko mi tiež pomôcť môže. Môže, to viem. Slnko predsa vždy ľuďom slúži. Len neviem, ako to bude teraz. Môj syn sa vráti ukonaný po ťažkej robote. Radšej si dá ako porať bez neho. Ale ako si poradiť, keď bez slnka ani lístok nevyrastie a ni kvietok nezakvitne? Ako sa ja mám zaobísť bez jeho pomoci? To je už tvoja vec. Nemôžeš môjho syna očas okrádať a ja mám tiež súrnu robotu. <týk> Poprosím si Ďakujem vám, starenka. Tu som, matka. Vitaj, synček. Ako ti prešiel deň? Dobrý deň to bol. Narobil som sa... A chcem si A Ale čo to? Cítim tu niekoho cudzieho. To iba chudierka, čo putuje svetom. Vary by si ju chcel vyhnať v takej tmavej noci. Nie, to neurobím. Len nech mi neprekáža pri oddychu. Je to tichučké, milé stvorenie, Komu by to mohlo prekážať? Choď si len ľahnúť. Čo to vravíš, mama? Chvíľku času si len nájdem. Ukáž mi ju. Tu je. Vitaj, dievčina, Môžem ti v niečom pomôcť? Idem za milým, slniečko. Zlákňažna mi ho na káčera premenila. Musím ho vyslobodiť aby sa stal znovu človekom a vrátil sa medzi ľudí. Ukáž mi cestu k vetru, milé soniečko. K vetru ťa zavedie tento zlatý oriešok. Tu ho máš. Ďakujem. Ale dávaj pozor. z vetrom nie sú žarty. Ten sa skmotričkoval zo so zlou kňažnou, Mohol by ti ublížiť. Neboj sa o mňa. Tak choď teda A zapamätaj si Keď bude s tebou zle Hoď zlatý oriešok na zem Pomôže ti Ale nedávaj ho nikomu Sama ho musíš hodiť Ďakujem ti, slniečko Zostaneš ti, dievočka Ustelím ti mekú postielku Ráno poješ ďalej Ďakujem, Starinka. Pôjdem radšej hneď Aby som čo najskôr došla k vetru Vráť sa šťastne domov, aj s milým, dievčinka. Ja viem, ja viem, ja viem, ja viem, ja viem, čo som zlubom mala, keď som živú vodu brala tvojou ženou byť těbou v láske živ. Keby som vedela, že je blízko milý, podľa čia by ma netrápili. Vietor by ma nemrazil, nechladila rosa, Keď môj Musím kráčať v mosle. Vietory, mionory, vietor, mesať ma, nebuď taký krutý. Palica sa zlama na ďalekej plene. Do panky sa rozebili o a Tíčku, ukáž aspoň z dňajky Ukáž vietor cestičku Ukáž aspoň z dálky. Tam je si chalupa ale jaká černá strechu má celkom dotrhanú Ako si sa sem dostala. Veď sem ani slnko nenakúkne, ani mesiac nezasvieti. Rybka nedopláva, vtáčik nedoletí a ty si prišla. Slnko mi cestu ukázalo. Hľadám vietor, starenka. Vietor? A či slnko nevie, že sa vietor túla po svete? Hľadaj ho v poli. Dovoľ mi naň počkať. No. Ale vediaťa, ja nevyháňam. Sukienku máš na framforce celkom ako vietor plášť. Možno sa aj ty ako vietor po ploto hliepaš a po konároch stromov hojdávaš. Oj, nie, starenka! Sukienka sa mi zodrala na ceste, pretože idem zďalejka. A prečo doma nesedíš, ale ako vietor, kadetade tade krky lámeš a šaty derieš? Rada by som bola doma, Starinka, ale musí ísť za milím, musím si ho nájsť. Vy ste vetrová matka však, zavolajte svojho syna, iste príde ak ho zavoláte. Zavolám, zavolám, ale najprv musím preň ušiť plášť. Pomôžem vám, dobre? Poznám ja takú pomoc. Zmárniš mi toľko nití, ako už nieraz zmárnil vietor. A potom nech člověk pára a začíná znova. Nezmárním, starinka, dám si pozor. ti, starenka. Zaspala. Mám zobudiť, starku? Ale, vedie, taká ukonaná. Nebudem ju budiť. Ostreím si vrkoč a z neho utkám rukávy. Ach, ach, trochu som si podriemala. A no ty ešte robíš? Hm. Čo je to s tebou? Ako to vyzeráš? Kde máš vrkoč? Odstriala som ho. Nemala som dozniť. A nemohla si ma zobudiť. No akože sa teraz ukážeš, milému. Bolo mi vás ľúto. Mňa ti bolo ľúto. A vrkoča ti nie je. Ako by som mohla čokoľvek ľutovať? keď môj milý trpí a čaká pomoc odo mňa. A kdeže je ten tvoj milý? Za Červeným morom. Zlá kňažná ho na káčera a vezní ho pri sebe. Teda tak. No dobré, zavolám ti svojho syna. Skrýva, nech ma vietor zavedie tam, kde mi býva, Nech sa v bielom oblaku Zlaté slnce skrýva. Nech ma vietor zavedie tam, kde mi býva. Tak, skončila som, starýnka. No, Pekne spievaš, môj syn, vej mi rád pesničky. Možno, že si ho získaš práve pesničkou. Ale teraz sa skri zapec dievočka. A keď ti poviem, zaspievaj. Dobre, starinka. Ty si zase otrhaný, plášť máš na framforce, či jabko ako vranie hniezdo. Zase začínáš, nemám rád také reči. Joj, strašne som ustatý. Tak si oddychni. Nemôžem oddychovať, ešte som lístine pozhrnal. Ani semiačka nie sú zasiaté. A čo si robil, keď si ani semiačka nerozfúkal? Radšej sa ani nepýtaj. Povedz, na čo si ma volala a povedz jim ďalej. Keď je tak naponáhlo, tak si leď. Ty máš istotne, dačo čo pre mňa. Ukáž. A nový pláž. Nie dotýkaj sa ho, To nie je pre teba. Nie, ale mama. Vieš, že sa podáhľam do roboty. Čo to? V našom dome je ktosi cudzí. Zacítil som tu človeka. Ech, už mi len to bolo treba. Mama, puzma, puzma, nehodleť. Neodchádzaj, je to dievčina, čo ti utkala plášť. Utkala, utkala, no a čo, puzma. Vrkoč si odstrihla, aby ho mohla dokončiť. A kto jej kázal strihať vrkoč? Teraz ma už nedoholí. Synku, len ešte chvíľočku. Ani chvíľočku. Dievočka. Ja viem, ja viem, ja viem, ja viem časom sľubovala, keď som živú vodu brala, tvojou ženou byť, s tebou v láske žiť. Oh, oh krásne spieva. Chcel by som tak vedieť, aká je to pieseň? To je pesnička môjho milého. Pomôžeš jej synak? Ukážeš jej cestu za Červené more k zlej kňažnej. K zlej kňažnej? Áno, ona zakliala mojho milého na káčera. Zasten káčer! Už nechcem o ňom ani počuť. Mám pokrk zlej kňažnej jej káčera. Lieta po celom svete, zháňa klenoty a ja by som ju nosil na metle. Kolíma sa jej vidí pomalá. Ach. Tak, ty si teda nosil kniažnu a preto si nerozfúkal semiačka. Ej, synak, synak, tá kniažná ťa tuším na obojku vodí. Robíš, čo sa jej zachce. Mne nikto nerozkazuje, tak, robím, čo chcem. Tak, tak, pomôž tejto dievčine. Len vtedy, ak by dá pesničku, ktorú spievala. Vezmi si ju. Ale ty ju už nikdy nebudeš môcť spievať. Nikdy, Vietor. Bude tvoja. Ja ti dám zasad diamantový oriešok a ten ťa zavedie k zlej kňažnej, Ak bude s tebou zle, hoď ho na zem, pomôže ti. Ale nezabudni, sama musíš oriešok hodiť. Ďakujem ti, Vietor. Len ako sa dostane cez červené more Synček. Čo keby si ju preniesol? Ne mamka, ne možem. Čo si teda počine? Dám jej husku. tá ju preniesie. Hej, husi! ada a dobre sa maj Doma. Dobre sa maj, kmotrík vietor. Čo sa to s ním stalo? Čer po ňom. Ešte aj na slovko rozlúčky je skúpy. Nechže sa trocha pozlostí. Hej, metla. Bola si mi kočom aj vozon, tátošom aj capom. Je čas, aby si si oddychla. Chod do kúta! Dlho som sa svetom túlala, ľudské osudy vyjazala, miešala, splietala, Seven na úžitok, iným na úbytok. Ah, <laughs> oh, moju čarodijnú zlatú barlu pokryl prach. Sem sa barla! je čas aby som sa dozvedela čo sa deje s dievčinou v železných topánkach Horpár, dorpar marla jarla čarodejná moja barla všetko vidíš všetko vieš na všetko mi odpovieš keď sa ťa touto paličkou dotknem tri razy prehovoríš na moje rozkazy Želáš? Čo chceš odo mňa, moja pani? Vrav, nenaužitok, iným na úbytok. Rozprávaj o dievčine v železných topánkach. Počarila som jej, porobila. Temnou silou som ju obklopila. Mesiacu som prikázala, aby ju po cestách vodil. No čo, zablúdila? Zahynula? Mesiac ju nezviedol urobiť milný krok. Mesiac jej daroval strieborný oriež. Uch, zbabelec, hlúpy mesiac. Iste ho matka nahovorila. Kamu by devčina od mesiaca? Putovala veru deň i noc, poprosiť slniečko o pomoc. Slnce, a čo to? Spálilo ju na čierny popol. Slnko sa nad biednou zľutovalo a zlatý orech jej darovalo. Slnce i mesiac stratili rozum. Vrav Divčina šla ďalej deň i noc, k vetru šla poprosiť o pomoc. Kukmotrovi vetríčkovi, no, on s ňou polieta, prežeň ju. Ani vietor neprehnal ver Zlatníkovú nevestu, diamantový jej orech daroval na cestu. Vietor, och, preto sa so mnou ani zhovárať nechcel, Hovor, ako si ho získala. Darovala vetru svoju najmilšiu pieseň. Pieseň? Akú pieseň? Zaspievaj mi ju. Ja viem, čo som sľubovala keď som živú vodu vrátil. Ja poznám tú pieseň. Vietor si ju celou cestou pohundrávala, pohvizduval. Och, škapa ký si? Lieta v dieravom plášti, preto sa skamaráčil s tou handrárkou. Aj ani to jej nepomôže, ďalej sa nepohne. Cez červené more sa nedostane, rozbúrim vlny poprevraciam lode. Vietor jej daroval bielú húsku, tá ju už prenesie na tom kúsku. Husička oh. dievčinu dobrý chráni. Nikto jej doletieť nezabrá. Ach, oh. Vymám im od nej tie dary. Budú mne slúžiť na jej záhubu. Kde sila ani čary nepomôžu, obalamutím tými lsťou. Pomôžem si podvodom, vodom. Nik mi nevezme zlatníka. Predbehnem dievčinu. Oslobodím ho od kľadby. Vydám sa za káčer. Tak? A teraz, svieť slnce, plávaj mesiac, vej vietor, hled dievčina na bielej husi. Kým sa sem dostaneš, káčer bude mojim mužom. Bude, lebo ja to chcem. sa hojdá na jazere Neodplávaj od brehu <laughs> Vary sa bojíš Chcem len tvoje dobro A to si ma preto zakliala na káčera A Teraz sa môže všetko ľahko zmeniť, ak chceš Radšej budem káčerom, ako by som sa mal vrátiť k tebe do služby Nebudem ťa nútiť, hľadám minú radu Šarovala som, hádala zo srdca vrany, z lanových semien, z letu vtáka i zaviest. Hviezdy mi povedali, že ti možno pomôcť. Peráčinu som na svite previezala červenou niťou. Zakvitla na podíl krásne. To je znak, že rada hviezd je dobrá. A čo ti radia hviezdy? Aby som sa stala tvojou ženou. Potom z teba kriadba spadne. Ďakujem ti, pani, za pomoc. Ale ja nemôžem byť ani tvojim sluhom, ani mužom. Nikto ťa predo mnou nezachráni. Chceš ostať varina vždy káčerom? Nestaraj sa o mňa, pani. Viem, viem, na čo spoliehaš. Ale darmo dievčinu vyčakávaš. O akej dievčine hovoríš? O tej, ktorá ti slúbila, že prejde celý svet v železných topánkach. Darmo ju vyčkávaš. Zabudla na teba. Ešte aj tvoju pesničku zabudla. To nie je pravda. Neveríš mi? Dovediem ti ju. Sama jej poviem, aby zaspievala tvoju pieseň. Tej dievčine nesmieš ublížiť. Pamätaj, že sa jej ty nesmieš prihovoriť, kým ti nezaspieva tú pesničku. Keby si prehovoril, ona zahynie. Počuješ? Už sa blíži rovno do svojej záhuby. Čari mari, čarovanie klamstvo, nech za pravdou stane. <laughs> Zastala ďalej so mnou ísť nechceš. Pozeraš, aká to čudná záhrada. Kvety v nej nerastú, vtáci nespievajú. Alebo si chceš oddychnúť? Zbadala si vodu. Chcela by si sa okúpať? No choď, poplačkaj sa. Biele krídelka si pomáčaj. I ja sa rada poumývam. Krásne jazero a vodička v ňom čistočka. Káčer na jazere, si mi káčer, môj káčer. To Kto ti dovolil vojsť do mojej záhrady, Husiarka? Tá na lúku si zažen svoju húsku, tam je tvoje miesto. Dovoľ mi pani ostať chvíľočku. Na sebe máš samé handry, nevidíš, že je tu palác? Strieborný oriešok mesiačkovi, zachráň ma. Aké oh, krásne šaty vypadly z orechovej škrupiny. Ligocú sa ako mesačné svetlo. Daj mi ich, ja ti dovolím ostať v záhrade. Vezmi si Sadni si a oddychni si trochu, ale k brehu nechoď, zašpiníš zlatý piesok bosými nohami. Dovoľ mi pani podísť k brehu, chodím ľahko, stopy na piesku po mne neostanú. Nemôžem, môj káčer má rád čistý piesok. Oriešok zlatý, slniečkový, pomôž mi. Sneto pánočky vypadli z neho. Lesknú sa ako dve malé slniečka. Daj mi ich. A ja ti dovolím prejsť sa bosej k jazeru. Tu sú. Odýchni si teda, husiarka. Ale to ti vravím. Nepribližujú sa ku káčerovi, splašila by si ho. Dovoľ mi pani, aspoň ho osloviť. Nemôže. Môj káčer sa cudzích ľudí bojí. Pláva iba ku mne. S ruky mi je dáva. Husička. Mám hodiť už aj tretí oriešok. Čo máš v ruke húsiarka? Hej, vidím oriešok. Diamantový krásny. Daj mi ho, dovolím ti pozhovárať sa s káčerom. Nemôžem ho dať nikomu. Nemôžeš? Tak mi ho aspoň požičaj. Nie. Nebuď hlúpa, daj ho sem. A vrátiš mi ho? Vrátim. Pojdem do paláca, pekne sa oblečiem a ty sa pozhováraj zaťaľ s káčerom, keď už máš to želanie. Čári, mári, šarovanie, klamstvo, nech sa pravdou stane. Ničiteľu činu nezachráni predo mnou, nemá svoje dary s mocou čarovnou. Káčer. Moj milý, iba handry mám na sebe. Vlasy ostrihané, nohy bose. Ale som to ja, Veronka. Prečo mlčíš? Nepočuješ ma? Povej, hoci len slovičko. Nepočuješ? Husička, husička, on ma nepočuje. Mav, mav, mav. Mav, mav, mav. Milý môj, môj zlatý, v železných topánkach som k tebe putovala. Železné topánky som zodrala na ostrých kameňoch, na tvrdých koreňoch. Železnú palicu som na ďalekej ceste polámala. Slnko, mesiac, vietor som prosila, aby mi cestu k tebe ukázali. Zriekla som sa všetkého, len aby som ťa mohla zachrániť. A ty? Ty ma nepočuješ. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Tak čo, husiarka? Už si sa pozhovárala s káčerom. Ja si chorý. Nehybe sa, neodpoveda. Vravila som ti, že ich nemá rád. Ale dám ti dobrú radu. Môžeš si ho získať, ak zaspievaš. Je taká pieseň, ktorú má nadovšetko rád. Počúvaj. Vspomeň, čo si slúbovala, keď si živú vodu brala. Mojou ženou byť, so mnou v láske žiť. Poznáš ju? Zaspievaj. A káčer k tebe dopláva. Čo som to urobila? Čo som to len vykonala? Pieseň milého som darovala. Zabudla si tú pieseň. Oj to nie je pekné. Musíš teda odísť. Ale vráť diamantový oriešok. Chceš, aby som ti ho vrátila? Dobre. Horba, dorba. V tom oriešku je sedem zlých vetrov. Sedem bez jedného, 6 bez jedného, 5 4 3 dva, jeden. A potom už nič. Potom. Za účetu. Diamantový orek stráca svoju moc Už nebude nikomu slúžiť Staviaš sa mi na odpor? Ako sa opovažuješ? Vietor, vietor Zmárnila som tvoj dar Potrestaj ma, ale milého mi zachrán. Vietor Ciam ti tvoj dar, dievčina, tvoju pesničku spievaj. Ja viem, ja viem, ja viem, ja viem, ja viem, čo som sa ľubovala, keď som živú vodu brala, tvojou ženou byť, s tebou v láske žiť. si zlatníka, ale tak bude po mojom. Veronka, prišla si. Veril som, že prídeš čakal som. Teraz sa už nikdy nerozídeme. Zavčasu sa tešíte. Pred mojou pomstou vás nič neuchráni. Veronka, neboj sa. Keď som s tebou, nebojím sa ničoho. Zaklínam ťa vietor. Na môj rozkaz zanes toto dievča do Červeného mora. Všetko stíchlo. Všetko je preč. Otvoročí. Hniec paláca. Ani zlej kniažnej. Sme sami. hosička, zabudla som na teba. Poď bližšie. Poď, pozri, rozprestiera krídla. Volá nás. Vráťme sa domov, Gocovi, ku sestrám. Leďme domov, Veronka. Vráťme se mezi lidi.